Її, Джулію Зіркалову, більше не турбував юний вік її персонажу в першій серії. Почавши бути собою, вона схудла і помолодшала, А освітлювач Паша робив дива з грою світла і тіні. Камера любила Джулію. Любила так пристрасно і так віддано, що часом сам Лозинський дивувався, переглядаючи відзнятий матеріал. Натякаючи на містичність образу жінки, перед котрою схилялися королі. Але такої фарби Джулії видалося замало. Куртизанок і наложниць було багато. Проте ніхто з них навіть і не помишляв про один лавровий вінок з імператорського вінка. А та жінка прагла цілого дерева. І ця жага, мати все і одразу, робила її винятковою. А страх опинитися на дні виштовхував на поверхню зі стрімкістю повітряного міхура, прив'язаного до ніг потопельника. Попрощавшися з Янушем на порозі, Джулія швиденько передяглася, змила з себе залишки макіяжу і непомітно вислизнула з готелю, хоча й була неодноразово попереджена про можливу небезпеку самостійного пересування містечком. Цілий день перебування на людях давався в знаки, їй хотілося побути самі. І не за зачиненими дверима номера, а в людському вирі ринку, чи затишку вузьких вулиць, Вишукуючи нові відтінки для образу прекрасної фанаріотки. Самотність на людях вона переносила краще, ніж коперсання в собі у чотирьох стінах номера. Наразі був не сезон, туристів обмаль, ліхтаріли джевріли, торговці вимикали ілюмінацію і зачиняли ядки. Проте кав'ярні й ресторанчики працювали і вдягнені в національні строї швейцари. Чемно, але наполегливо перепиняли шлях випадковим перехожим, заманюючи на вечерю. Вона обрала рибний ресторан з майданчиком просто неба, де грубі дерев'яні столи не ховалися під скатертинами, а лави, теж груботесані і чорні від часу, нагадували середньовічні трони. Замовила пиво і запечене рибне асорті. Роздивлялася вулицю з нечастими перехожами. Вдихала запах моря і кухні. Не дуже романтичний, але живий і справжній. Від перевтоми та усвідомлення свого майбутнього успіху, який вона відчувала, як вовчиця відчуває запах дичини, їй весь час хотілося плакати. Чому так, не знала. Але майже увесь цей безперечно щасливий час у неї в очах, а точніше за ними, ніби за лаштунками, стояли сльози. І ними, до речі, досить світлими і позбавленими болю чи трагізму, хотілося оплакати себе. Таку маленьку, вразливу і оголину перед світом, немовравлик, що виповз назовні зі своєї міцної мушлі і забув дорогу назад. Тепер вона чітко усвідомлювала, що всі ті лякачки про безладну акторську долю не варті найбільшого випробування, успіхом і тим, що може критися за ним. Скажімо, зіркова хвороба, коли втрачаєш відчуття реальності, а кожне слово може здатися золотим, хоча насправді подзвонює дешевою бляшанкою а вона не може і не повинна захворіти на неї. Краще залишатися ось таким вічно оголеним равликом з ніжним, гнучким і вразливим тілом, що здатне прийняти будь-яку форму – табуретки, зайчика, місячного променя. Плакати хотілося й від любові. Нині вона стала для неї безвідносною до всіх. Ніби давно була сутністю її існування. Вона, ця безвідносна любов – яку Джулія несподівано відкрила в собі, була як вірус, як ланцюгова реакція на все, що відбувалося довкола, і породжувало таку саму потужну хвилю у відповідь. Перевіряючи свою нову сутність, Джулія посміхнулася офіціанту і відчула, як від нього пішли відповідні флюїди. Джулія опустила очі, роздивляючись принесену страву, креветки і лосось, запечені в сметані зі спеціями на товстій мідній пательні. Тільки поглянула, і рожевий лосось почав шалений любовний танок у колі вигнутих креветочних спинок. Джулія засміялась, вганяючи юного офіціанта в тугу про нездійсненне, і почала їсти, подзенькуючи срібними браслетами, які тепер не знімала з лівого зап'ястя. Це полум'я, запалене Софією, і Джулія це добре усвідомлювала, інакше не бути її актрисою. Треба було час від часу гасити, поки воно трималося всередині. Не давати йому вийти за рамки, так само, як і залишати за лиштунками ті сльози, море світлих сліз, що передували славі, а за нею – самотності. Шануватися і поводитися природно. Вона наштрикнула на виделку шматок лосося і з задоволенням відправила його до рота. Біля пательні зарухався мобільний телефон, поставлений на безгучний режим. Алік. «Привіт, мала!» – радісно привітався він. «Ну як ти? Справляєшся?» «Дивно», – подумала Юлька, – «невже він не відчуває неминучості кінця? Чого радіє?» Вислухала, як Алік повідомив, що купив новий холодильник, червоний, двопанельний, з пристосуванням,